У мене обмаль часу на особисте життя, але його вистачає, щоб два рази на тиждень кохатись. У мене є один вихідний день і одна вихідна ніч, а найкраще індивідуальне свято – це сон. Масові свята я не люблю, вони заважають працювати і ніби до чогось змушують. Мені здається, що для такої країни, як наша, забагато свят. Забагато свят – за багато років нам усім разом, а мені самому замало сну і всього 27. Коли я сплю, я, як і переважна більшість людей, бачу сни. Мені сняться мої оповідання, романи, новели. Слово за словом їх друкує комп'ютер. Я знаю, це геніальні твори, але я просинаюсь, звісно, головним редактором своєї газети і перед моїми очима зовсім інші тексти. А ви читали коли-небудь провінційні газети? Ні? Вони значно кращі, ніж провінційне телебачення. Інколи краще, ніж УТ-1. Хоча великої різниці між ними не обачається. Провінційні газети – Пишуть таку гидоту, яку читає ціле місто і вважає, що до нього донесли правду. Нормальним людям важко робити такі газети. Вони їх не роблять. А де ви бачили нормальних людей? Особисто ви вважаєте себе нормальною людиною? Тоді сидіть і не рухайтесь. Ми вас замірюємо, а ви розкажете про своє життя і ми напишемо про це в нашій газеті. Нормальна людина. Еталон, на який потрібно рівнятися. А вчора ввечері кореспондент нашої газети натрапив на сенсацію. У купе потяга, який йшов на схід, він познайомився з абсолютно нормальною людиною. Під час бесіди, яка тривала майже дві години, з'ясувалось, що категорії «норми» досягаються... Політики називають журналістів «проститутками». Ми називаємо політиків мадам. Пересічний читач так називають людей, що купують газети. А лови, лови – це люди з обмеженою відповідальністю. Вони вважають, що керують світом. Називає нас так само. А ми називаємо їх наші улюблені читачі. Що ми кажемо, що працюємо тільки для них та заради них. Ми відповідаємо на їхні роздратовані телефонні дзвінки, улещуємо їх своїми статтями про городи, НЛО та маленькі міські скандали. Ще ми друкуємо для них гороскопи, які вигадує черговий редактор, і кросворди, які носить до редакції «Дівчина», чиє життя таке ж просте, як і її кросворди. Кросворд повинен бути простим і великим, створюючи для читача інтелектуальний комфорт і простір. Читач, який телефонує до газети або приходить до редакції, листів зараз пишуть мало, трохи відрізняється від інших живих істот. Тобто він майже такий, але, наприклад, моя секретарка вважає їх крейзі. Мабуть, для цього в неї є підстави. Мені невідома загальна кількість людей, яка в результаті героїчних протидій юної Зої Космодем'янської не потрапила до мого кабінету. Але психічний стан тих, із ким я мав щастя спілкуватись, примушує мене зняти піджак перед стійкістю цієї дівчини. «Дайте, дайте мені 20 газет безкоштовно», – кричав ветеран і трусив руками. «Навіщо вам 20? Візьміть одну і читайте собі спокійно». Мені потрібно 20, я їх продаю, в мене клієнти, мені раніше давали. Але розумієте, ми не можемо вам зараз давати 20 газет. Люди не отримували зарплатню півтора місяця. В нас кожна газета. У ветерана починають труситись ноги. А він плаче і кричить: мені потрібно 20 газет. Мені ні за що купити хліба, я помру з вашої вини. «На вигляд – пристойна людина. Візьміть 50 примірників під реалізацію. Продасте – будуть ті ж гроші». Ветеран починає знімати штани. «У мене це стит. Я ходжу з бамперсами. Я не можу довго стояти на одному місці. Ви повинні дати мені 20 газет».